Антоніна, сатана без рога, звідки й вродилася на стезці, Ще й чимось світить, як сироїжка. Мені аж у роті чорно зробилося, Я б загриз її суче горло на смерть, Щоб тільки не свистіла, як гадюка, Щоб звітрилася до кінця днів моїх. Антоніна регоче, мов дурна, зубами, Що та смерть вищирилась, Чорним оком відйомським грає близкою, Стегнами блядськими вихляє поруч, Уявляю, яка у мене ідіотська пика при цьому. А Інна тільки зиркнула спочатку на неї, потім на мене і без усмішки, недбало кинула так, мов кістку собаці. У вас тут свій цирк Ігоре? горе. А в Києві кло на кілька порядків дотепніші. І ми почали підніматися по східцях профілакторії. Скартаючи себе, Інна занепокоєна та якось без особливого ентузіазму поглянула на трьох жінок, що явно зацікавлено, миттю підвелися, привітно зустрічаючи її. Вона подумала, що й цього вечора не побачить Олеся, завтра ж йому мало невдосвіта, на зміну. Десь на дні душі жаріб не заскімлило зачаєне, буцім замордоване кимось звірятко. Жінки розташувалися у фізвідділенні худенька з тривожними очима, сирени, медсестра фізкабінету Надія Іванівна. Лікар-психотерапевт, упевнена в собі розкішна блондинка Лідія Олександрівна. І чимось украй збуджена розпашілила від хвилювання мала назріста зграбна і жила Тетяна Андріївна. Іні здалося, що саме від останньої йде якийсь потужний невидимий струм біоенергії, і вона мимоволі захистилася. Почала розмову з трункою, як тополька, Надією. Чоловік медсестри працював на ЧС з 1975 року. Був на ліквідації аварії, тепер хворіє. І не так довго й до пенсії. Жінка помітно нервувалася і бгала в руках носовичок, який раз по раз прикладала до зволожених очей. Квартиру в Києві дали і збираються віднімати. Постійної прописки немає, кияни вовчим оком дивляться. Ми розуміємо, вони роками цього житла чекали, а тут ми, як чума на їхні голови. А жовтня станція перейде на безвахтовий метод, вимагають переїжджати до Славутича. Уявляєте, якщо не поїдемо, доведеться зі станції йти, а він же приріс до неї. Ці забули про аварію, коли нашими чоловіками треба було амбразури закривати. Тепер ми зависли в повітрі, уявляєте, невизначеність. Що робити? Як жити? До того, що і начальники медсанчастини помінялися. Вважалися раніше начальниками вахти. Ми тепер тут у зеленому мисі нікому не потрібні, розумієте? Інна вмить пригадала, як уже не раз скаржилися їй дотешні медики на те, що поздешев перший директор ЧАЕС після аварії зробив помилку, розпустивши медсанчастину і порушив справедливість у випадку з Леоненко, що був начальником медсанчастини 126 яка обслуговувала ЧАЕС і під час аварії була в самому пеклі. Після статті Яворівського «Вправді», досвідченого керівника, який знав колективі обстановку, що саме тоді було вкрай важливо, зняли в адміністративному порядку, лукаво поєднавши у тексті наказу «за» і «проти», «карати не можна помилувати. Об'явіть благодарність і освободіть з займаємої Сорок осіб казали ні, Набрали тоді понад 25 берів, і кожен був на видноті, як санітарка під час бою. 38 нагороджених, 1700 лікарів на рік приїздило за розпорядженням Міністерства на зміну, і кожного належало зустріти, поготувати, переодягти, кожному влаштувати житло. Живі цифри! Тим часом, стривожена як пташка над зруйнованим гніздом, Надія Іванівна геть розгубилася в словах і в путах свого бідчаю і певно, що вже ні на Бога, ні на цю заїжджу журналістку не покладала жодних надій. Просто борсталася в своєму безправ'ї та недолі, почуваючи себе заложницею психологічного і соціального експерименту держави. Розумієте, ми нікому не потрібні, бо вже зужиті та й годі. А для пільгової пенсії треба сім. Сім з половиною років, ви ж чули, мабуть, рік після аварії йшов за три. З березня 1988-го, за півтора, і ми вже без п'яти хвилин пенсіонери. То нащо ж нам, той Славутич? Там же й працювати ніде. Він же для станційників. Що ми там будемо робити? І питаємо всіх. Скрізь питаємо. Ніхто нічого не знає. Ви уявляєте це видовище. Сім'ї, які понуро бредуть за депутатом, а йому наші проблеми, як собаці реп'ях. Тут жіночка з сильною енергетикою ляснула долоною по столу. Мене там не було. А Надія Іванівна без угла усе повторювала це. Уявляєте? Розумієте? Хоча Інна за два тижні в зоні, день... За півтора чи за три з таким її гарячковим, хворобливим бажанням устигнути скрізь, охопити якомога більше людей, допомогти всім, розібратися в усьому, бути водночас і в Чорнобилі, в Буяківці, і в, в Прип'яті, і в Чистогалівці, на ЧАЕС, і в автобусі, що їде по селах, вже знали цю чужу проблему як свою власну. І розмова про це у парткомі ЧАЕС з секретарем та заступником залишила у неї враження голого волюнтаризму, насильницької депортації. Полиці не в таких масштабах, без обіцянок пряника, переселяли цілі народи в СРСР. Вважалося, що порушення технологічної дисципліни на станції теж пов'язане з вахтовим методом,